Ara sí? Doncs sembla que finalment i després del mareig de la perdiu, avui i els pròxims dies fins dijous no hi haurà vaga, almenys de metro, ferrocarrils de la Generalitat, trams i taxi. I de bus? Doncs tampoc hi haurà vaga. Recordo que la setmana passada començàvem el nostre programa parlant de que la gent dels transports metropolitans de Barcelona feien aquesta vaga coincidint amb el Barcelona Mobile World Congress per denunciar al món sencer la situació d'impagaments que viuen els treballadors del TMB, ja que molts països i empreses estaran mirant atentament Barcelona aquests dies en celebració del Congrés. Molts ens haurem plantejat eh, que moltes de les persones que assistiran a aquest congrés, coneixent que l'entrada més barata val al voltant de 600 euros, no sé si seran persones d'agafar gaire el metro per anar d'aquí cap allà, tot i això, no podem perdre de vista que moltes de les entrades són pagades per empreses als seus treballadors, que el Barcelona Mobile World Congress dona i que dona feina a unes quantes persones que hauran d'arribar a la feina. I que, vulguem o no, totes les persones que visiten el Mobile World Congress es deixaran a la nostra ciutat alguna que altra moneda en souvenirs o similars. Per tant, no sé fins a quin punt era productiu per a la col·lectivitat que TMB fes vaga en aquests dies tan assenyalats. M'agradaria acabar el nostre editorial citant les paraules de Faustino Mondragon, el delegat del sindicat ACTUB que ha criticat la maniobra dels sindicats del metro que ha venut els treballadors del bus amb un referèndum manipulat en el que finalment es va decidir no anar a la vaga. Mondragon ha lamentat també que l'acceptació de les condicions de l'empresa suposa la pèrdua del conveni col·lectiu. Finalment, els autobusers es van fer enrere ahir a la nit a última hora en veure's sols. Per això, avui parlarem amb el Saturnino Mercader, delegat del CGT d'Autobusos del TMB, perquè ens expliqui el motiu per al qual s'ha cancel·lat la vaga. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'AFFM, això és tot un poble que us parla i acompanyar Cristina Lliteras, Patricia Soler i Jordi Garcia. De dilluns a divendres de 12 al migdia connecta amb Trinitat Bell i Sant Andreu de Palomar. Tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs, com ja sabeu, tot un poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emetre cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, benvingudes. Coneguem quins són els titulars a dia d'avui. I precisament avui és un tema d'aquells feixucs, perquè Sant Andreu segueix en la defensa del seu casc antic. Els veïns. Els veïns, ara sí, ara ja en sentim, els veïns del barri estan lluny d'aclaudicar de davant dels canvis clarament insuficients a la modificació del Pla General Metropolità per protegir el casc antic de Sant Andreu. Reivindiquen el que consideren just, la protecció total del nucli històric. A més, de manifestar el seu malestar pel pla, a la plaça d'Orfila, s'han recollit més de 500 firmes en contra, juntament amb, les, que, juntament amb les 1.300 que ja havien aconseguit, presentaran en una altra acció. Serà davant del districte demà març a les 6 de la tarda, també a la plaça Orfila. Els veïns faran entrega de les al·legacions recollides fins ara al regidor del districte. Enric, un afectat d'Agustí i Milà i un dels impulsors de salvar amb el mal casc antic apunta quins són els eixos cívics. I ningú ha demanat eixos cívics. El que volen és que es desafectin les seves cases, poder-les arreglar i viure tranquil·lament al barri. Aquests dos eixos cívics que l'Ajuntament pretén obrir per garantir la possibilitat de travessar el nucli en sentit sud-nord des del parc de la Pegasso fins a les antigues cadernes per un eix intern. Així ho argumenta el regidor del districte, Ramon Raimon Blasi. Els dos, els, els dos eixos han obert la caixa dels trons, ja que per obrir-los s'ha d'expropiar desenes de famílies i enderrocar cases històriques i, i patis, també. El president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu, Genís Pasqual, titlla de barbaritat fer fora gent de casa, diu eh, donar los expropiacions ridícules, i és que el sol en qüestió està qualificat com a zona verda, a més més del problema derivat de la situació econòmica de crisi en la que es troben. El barri no entén perquè l'Ajuntament pretén investir 21 milions d'euros públics en unes expropiacions per obrir unes zones verdes que ningú ha demanat, segons diu l'Associació de Veïns. El president de Veïns subratja el desig compartit per tots, és que la modificació del Pla General de Metropolità per protegir el casc antic s'aprovi, però que sigui una protecció total.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 Doncs aquesta era la notícia amb la que podem obrir el nostre programa d'avui que després continuarem. Ara hem de parlar de la continuació dels Consells de Barri del Districte de Sant Andreu i és que al llarg d'aquest mes de febrer s'han realitzat les diferents reunions dels Consells de Barri. A hores d'ara queden dos Consells de Barri per realitzar. Sí, efectivament. El Consell de Barri de Congrés Indians, el Casal de Barri, recordem la direcció, Manigua 2535, serà avui a les 7 de la tarda. D'altra banda, el Consell de Barri de Sant Andreu de Palomar, el Centre Cívic, al carrer Gran de Sant Andreu, 111, que serà demà a les 7 de la tarda. Està obert... Perdó. Seguim. Doncs també informar-vos que s'ha obert el període de sol·licitud i atorgament de subvencions a les entitats de Sant Andreu a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà del Districte OH de Sant Andreu, a la Passorfila número 1, ja podeu recollir les bases particulars i els formularis per a la sol·licitud i, i atorgament de subvencions per a la realització d'activitats i serveis del districte i de ciutat. Allà trobareu totes les condicions i la informació per a la convocatòria del 2012. La sol·licitud la podeu presentar al registre d'entrada de la CEO del districte, és a dir, a la plaça Orfila número 1, fins a aquest dijous. Els horaris són dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 8 i mitja a 2 i mitja del migdia, i els dijous, de 8 i mitja del matí a 7 i mitja de la tarda. A la mateixa oficina disposareu també d'un mostrador específic amb servei de suport i revisió de la sol·licitud prèvia a la presentació en registre. Recordeu que és important aportar la documentació requerida que figura a la convocatòria, document bàsic 1 i document bàsic 2. Cal tenir en compte que el projecte a subpensionar s'ha d'ajustar a l'any natural, de gener a desembre del 2012, i que caldrà revisar els criteris específics ja que han canviat respecte a convocatòries anteriors. Doncs hem de dir que també per a poder sol·licitar una subvenció per al 2012 que haver justificat prèviament subvencions rebudes per l'any anterior, per la qual cosa teniu data límit fins aquest mateix dimecres per projectes finalitzats en data de 31 de desembre del 2011. Per qualsevol dubte o ampliació d'informació us podeu adreçar a la Torre Josana al telèfon 93 256 41 18 o bé a l'adreça de correu electrònic tjosana, tjosana amb dues s's tot junt, arroba I hem de dir que per a consulta referents a la documentació podeu posar-vos en contacte amb el servei de suport del districte als telèfons 93 291 i o 93291696963 en el mateix horari de presentació de sol·licituds. I a més, doncs avui ja ara mateix entrem en plana cultural dir-vos que avui s'inicia la novena edició del Set de Teatre, tallers de formació vinculats a les arts escèniques. Fa concretament 9 anys que Set de Teatre va decidir encetar aquesta aventura escènica. Nou anys de tallers, nou anys d'experiències i de participació. També de compartir moments d'aprenentatge amb grans professionals de l'escena. Un Set de Teatre que avui comença amb el taller A. Taller A. Control i amplificació del so a càrrec d Ignacio López. Dates 27, 28, 29 de febrer i 1 de març. Els horaris són de 7 de la tarda a 9.45 de la nit a l'espai de Can Fabra, a l'Auditori, al carrer del Segre, del Segre perdó, 2432 de Barcelona. La inscripció és un taller per 60 euros que inclou un taller intensiu d'11 hores de durada, un esmorzar o berenar, depenent del taller realitzat, i un dinar el diumenge dia 4 de març a les dues de la tarda amb entrades a dos espectacles i un diploma acreditatiu de formació. I atenció perquè tindràs descomptes si vens acompanyat d'un amic ell paga la matrícula completa, però tu només la meitat: 30 euros. Si fas dos tallers pagues 100 euros en total. Si pertanys a alguna associació o entitat dedicada a les arts escèniques, el taller et costarà tan sols 50 euros. I si voleu formalitzars doncs, aquesta inscripció heu de trucar, apunteu el 933452253 o podeu enviar també un mail a info@ventil.guio cultural.com Els espectacles seran gratuïts participant a qualsevol dels tallers I ara doncs parlem obrim la plana d'esports de, dient que el Sant Andreu doncs, l'única cosa que va poder aconseguir en el partit d'ahir retransmès per aquesta mateixa casa és que els eh, jugués a Badalona i que empatés a 1 amb el Sant Andreu Doncs eh, el Sant Andreu segueix amb la seva mitjana anglesa i ha sumat un punt que la setmana vinent es podria fer encara més bo el Narcís Sala. Manga ha avançat els locals en els minuts 51 amb un gol de falta, però una, acció, una gran acció individual d'anar a en el minut 65 va posar l'empat definitiu. Escapulats i quadribarrats protagonitzaven un dels partits més atractius de la jornada i la veritat és que el duel ha estat igualat i molt obert amb un tram final de partit on la victòria hauria pogut caure de qualsevol dels dos costats. L'expulsió del local Xavi Muñoz ha trencat el partit, però cap dels dos equips ha estat encertat en l'intercanvi d'arribades que s'ha generat a partir d'aleshores. Molt bé, doncs nosaltres arribem a aquest punt amb tot el repàs de les notícies del dia d'avui. Ara el que farem serà una petita pausa i tornem amb més informació aquí al Tot un Poble. Fins ara. Si vols saber què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal i com us dèiem, els veïns de Sant Andreu reivindiquen el que consideren just, la protecció total del nucli històric i hem de dir que ja s'han recollit doncs, algunes signatures i per parlar-ne precisament d'aquest tema tenim a l'altra banda del fil telefònic la Montse Terrer, molt bon dia. Hola, bon dia. Hem de dir que la Montse Terrer doncs, pertany a l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, una de les entitats doncs, que ha fet més força per tal de tirar endavant aquesta defensa del, del casc antic, oi? Sí, és així. Bé, bueno, ara estem en plena campanya, és a dir, en plen final de campanya, per dir-ho d'alguna manera, perquè ja fa uns quants anys que estem reivindicant aquesta protecció total. Uh -huh. uh, demà, llavors, el que ja ha convocat hem hem convocat a tots els veïns i veïnes uh -huh. perquè aportin les seves eh, al·legacions solidàries ja que l'Ajuntament ens demana que presentem al·legacions si no estem d'acord amb la totalitat del projecte i doncs així ho hem fet uh -huh. i demà llavors, doncs, eh, avui farem el recompte de totes les que ja tenim en magatzemàs l'associació de veïns i altres entitats del barri i comerços que estan recollint uh -huh. i demà dos quarts de set de la tarda ens trobarem a la Blasorgila eh, amb tots els veïns i veïnes que vulguin venir a l'entrega d'aquestes al·gacions solidàries i donarem en el regidor del districte o a qui ens vulgui atendre, eh, perquè vegin doncs, que hi ha un suport ampli en aquesta petició de desdefectació total. Per què com s'ha fet aquesta recollida d'al·gacions? Bé, nosaltres el que estem preparant com a entitat, les nostres al·legacions que farem com a associació de veïns, llavors el que vam fer va ser un extracte una mica de les línies generals, que és uh -huh. el que vam entendre que és el que es volia per part de tots els veïns i veïnes, i llavors és una al·legació uh -huh. de dues pàgines, pàgina pel davant i pel darrere, una mica amb totes les coses de les que volem que aquest projecte reculli que encara no ha fet. Val? Uh -huh. Llavors eh, s'han signat com si fos una al·legació, formal, el que passa que eh, no és així perquè no vindran els... De moment en portem unes 3.000, no vindran els 3.000 veïns a entregar-les al registre, sinó que nosaltres el que farem és un resum, un recompte de tots els que tenim i li donarem en al regidor perquè vegin doncs que... Eh, el barri del de, poble de Sant Andreu doncs no està d'acord amb els feixos cívics que, su, que proposen en el projecte, amb que encara es continuïn afectant eh, unes quantes vivendes o parts d'aquestes vivendes, i llavors el que volem és que eh, modifiquin el projecte. Com que fins al 20 de març sí. hi ha temps per presentar les al·legacions particulars, entenem que llavoren tots els veïns que estan afectats de forma directa eh, presentaran la seva a·legació particular eh, fins al 20 de març però al marge tots aquells altres veïns doncs, que no estan afectats de forma directa però que sí que estan, com a veïns del barri, doncs no estan d'acord amb el que es proposa el projecte doncs han pogut també, mitjançant aquesta recollida d'al·legacions solidàries, uh -huh. dir la seva Perquè una cosa serien les al·legacions i l'altra serien les signatures no? Bé, aquestes al·legacions, diem, uh -huh. al·legacions solidàries que vindria a ser uh, la clàssica recollida de d'assignatures uh de -huh. suport d'alguna demanda, sí. que, aquestes al·legacions solidàries són això Uh -huh. I llavors, per altra banda, cadascú pot presentar al registre de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o qualsevol registre eh, que sigui com a tal eh, la seva al·legació particular. Uh -huh. Doncs si és un propietari, o un lloguer eh, o alguna altra entitat del barri, doncs, eh, demanarà el que cregui convenient que s'ha de modificar en el projecte. Perquè nosaltres el que tenim... Bé, el que, el que ens ha arribat és que el que es vol fer és un... O sigui, reformar uns eixos cívics? O demanar uns sí. eixos cívics? És dir, el que demana el projecte, és a dir, el que proposa el projecte eh, és fer uns eixos cívics, fins i uh -huh. com uns uh, camins verds que uh -huh. travessen uh, paral·lels al carrer gran pel que seria el casc antic. Val? Uh -huh. Llavors, clar, el pas d'aquests eixos uh, passa per damunt de les cases, és a dir, vol dir ja estava previst així des del 76 o fins i tot amb anterioritat, que uh -huh. algunes d'aquestes cases que hi ha actualment a Sant Andreu siguin zona verda. Llavors, com a veïns, hem vist que el que en traiem de forma col·lectiva doncs, no és cap, aquesta una verda no la necessitem per res, tenint en compte que hi ha molta zona verda a tot el voltant de, de Sant Andreu, amb el, quan es faci el parc eh, lineal de l'AVE, tenim al eh, parc de... de el, de la Lerone City per damunt, la Trinitat uh -huh. Vella per un costat, el Parc de la sí. Pegasso per l'altre, llavors no hi trobem un benefici com a col·lectiu. El que uh -huh. sí que veiem que com a col·lectiu és millor que els veïns del nostre poble mantinguin les seves cases, que és on han viscut uh -huh. sempre, uh -huh. I, i, i de fet no, de cases que hagin quedat buides són poquíssimes, tothom uh -huh. està visquent a la seva vivenda i ningú mai s'ha dirigit a l'Ajuntament a queixar-se del malestar de la seva finca i dir, eh, necessito un altre lloc, no no hi ha hagut aquesta demanda. La demanda sí. és, eh, volem rehabilitar, volem continuar vivint, visquent aquí eh, dignament, llavors sí. ens nos rehabilitar i l'única manera de que això pugui ser així és desafectant i salvant les sí. cases, perquè llavors aquests propietaris llogaters puguin continuar allà on han estat durant tots aquests anys, però sí. ara doncs amb la garantia de que podran demanar llicències, eh, fer obres de millora de les seves finques si ho necessiten, demanar i poder caspar el valor de la seva propietat... Bueno, tot això, perquè continuï el teixit urbà de Sant Andreu tal com és ara mm -hmm. i no es continuï destruint clar, perquè de, en cas de tirar endavant aquest, aquest pla significaria l'expropiació de les cases d'alguns de, dels veïns que... exacte, no? és a dir, si ara aquest pla no es modifica, perquè nosaltres mm -hmm. el que volem és que es modifiqui és dir, el pla salva un 90% de cases això és una cosa positiva i que no volem que es perdi, el que volem és que vagi una mica més enllà i agafi ja el 100% de les cases. I per això doncs presentem totes aquestes delegacions solidàries que entregarem demà i a nivell individual i particular doncs, se n'estan presentant delegacions també perquè doncs, perquè es modifiqui. Va? Nosaltres hem fet saber a tothom que ens ha volgut demanar l'opinió doncs, que el que volem és que tiri endavant el projecte però que reculli totes les cases, no només una part perquè en un moment en que estem passant per una crisi econòmica potser no seria aquest el, el, doncs clar, el que s'hauria de fer no? el projecte, clar, si preveu unes mm. expropiacions ha de preveure quin cost tindrà això per l'Ajuntament, no? Ells mm. han calculat que els costarà uns 21 milions d'euros per expropiacions mm. això eh, dubtem molt que l'Ajuntament disposi d'aquests diners o com a molt, mm. ja ho de 10 anys per tant vol dir que no es tindrà per l'any ni molt menys, i llavors, clar si els veïns no volen que s'afecti la seva casa ni, ni han fet una demanda de diestis que és que visc amb molt males condicions, necessito que ens reallotgin, que no és el cas, doncs estalviem-nos i ja hi els 21 milions aquests. Clar. Uh -huh. Perquè no, no ho han demanat. Uh -huh. I al, aleshores el que es faria seria de la desafectació de 240 de les 300%. Això és per que tenim ara. Això és el que proposa ara el projecte. Uh -huh. eh, eh, se salven 240 eh, de les 300. Nosaltres volem les 300%. I tota aquesta campanya que estem menjadant des de desembre eixint molt de fort molts vens i veïnes que estan implicats eh, molt han recollit signatures que dissabte i, i, i divendres, estan recollint signatures a la plaça de comerç a diferents taules a diferents llocs. El, el que es vol és les 300. Volem les 300s cada. Uh -huh. Perquè partir de totes aquestes al·legacions endavant s'ha creat una, un, com una entitat que es diu salvem el casc antic. Bé, bueno, això és l'Associació de Veïns de Sant Andreu, el que vam fer és fer aquesta campanya, amb aquest nom, Salvem el Cascantic, a la que han respost tots els veïns i veïnes i una mica eh, sota el nom de plataforma de, de, de Sant Andreu, Plataforma per salvar el casc antic, doncs uh -huh. hi han agrupat diferents entitats i veïns a nivell particular eh, que estan doncs, fent totes aquestes jornades maratonianes de recollir signatures ha creat un facebook una xarxa mm. de contactes eh, tot tipus d'accions per mm -hmm. sensibilitzar tota la resta de veïns que tothom estigui al cas de què és aquest projecte, què és el que es demana val? Mm -hmm. i amb el, aquesta plataforma d'entitats i veïns i veïnes el que ja ha planificat és pel 17 de març fer una manifestació mm -hmm. pels carrers de Sant Andreu és, és dissabte a les 12 del migdia Uh, una mica doncs, per acabar el que seria el, el plaç aquest que ens han donat delegacions. No? Com que les delegacions s'acaben en 20 de març, doncs serà com el final de campanya perquè ja tothom estigui al cas. Doncs bueno, hem acabat de recollir les delegacions, tot el poble vol que s'hi salvi això, doncs ara ja és la part de l'Ajuntament que doni resposta, esperem uh -huh. que positiva, a les demandes que es fan. Per a nosaltres el que ens ha arribat és una queixa de, de l'Enric, d'un afectat d'Agustí Milà. sí i eh, em sembla que el carrer Jorba doncs ha estat tot afectat no? Sí, sí eh, eh, l'Enric que és veí d'Agustinilà sí. que també eh, afecten els patis de les cases del seu sector que hi ha diversos veïns com ell que també tenen aquesta afectació pel fa als veïns del carrer Jorba doncs també s'afecta totes les cases que estan al carrer Jorba amb número uh -huh. parell uh -huh. en alguns casos és la casa sencera en alguns casos és mitja casa Dir, són aquestes 60 cases de les que parlem que nosaltres ara estem a veure si l'Ajuntament ens accepta aquestes al·legacions i també les a salva d'acord, doncs Montse estarem pendents de què és el que passa amb aquest tema i a veure si doncs, finalment a veure com, com acaba tot aquest tema no? molt bé, gràcies doncs, doncs Adeu, moltes gràcies bon dia. Vinga, Adeu, bon dia. Molt bé, doncs ja ens ho ha comentat la, la Montse Terrer, que pertany a l'Associació de Veïns de Sant Andreu, que demà a partir de les 6 de la tarda, dos quarts de 7, a la plaça orfila Urfila, doncs els veïns faran entrega de les al·legacions recollides fins ara i seran entregades al regidor del districte, al senyor Raymond Blasi, i ja veurem, doncs, finalment, com segueix tot aquest pla endavant, perquè d'aquestes 240 cases que, semb que sembla que estan afectades, eh, les 300 que els veïns doncs, volen eh, implicar o, o, o volen doncs, que es faci doncs ja veurem com, com continua aquest tema en els propers dies doncs, a través d'aquesta misura ja us tindrem informats que és el que va realitzant sobre aquesta desafectació i aquesta defensa del, del casc antic de Sant Andreu doncs ara el que farem serà una petita pausa i tornarem amb més temes aquí per parlar amb vosaltres a través del Tot un poble. També recordar-vos que si ens voleu fer arribar el vostre, el vostre dubte, queixa, suggeriment o la vostra opinió, doncs tenim dues vies, una és al telèfon, que és el 93-345-6454 i l'altra és al nostre mail, que és informatius.com. Fem una pausa, tornem tot seguit. Fins ara! Te seja por mart, repass cap enrere e estiu las camas. Et medo para truviso, mentre sento il mondo. Since ca pressagir o cal e os fios da lonely um ju gonna seep el dia sembla xafogós però abaixo la finestra i un glob de tardor. El sol és com un alfabet Si fóssim que analem. Jo em sé la lletra per tu no i a mi m'agrada més la teva visició. Potser fa molt que fem que vi. Segueix la informació més acurada del districte de Sant Andreu, a ah, tot un poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Aquesta mitjanit nit ens ha arribat la, doncs, la informació de que a la vaga dels autobusos havia estat finalment aturada. I per parlar-ne d'aquest tema tenim a l'altra banda del fil que és Mercader, que és delegat de la CGT d'Autobusos de, de TMBD. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs a mí el que m'agradaria saber és el motiu pel qual doncs, finalment autobusos doncs, no, no ha tirat endavant aquesta vaga que estava anunciada per tots els mitjans de comunicació, no? Sí, doncs el que va passar ahir nit a la cotxera que tenim aquí al barri Sant Andreu. Sí, a Sant Andreu. Sí, es va decidir desconvocar. Per què es desconvoca? Uh -huh. Es desconvoca perquè eh, la gent va entendre que la convocatòria ja ha fet conjuntament amb Metro, quan el comitè d'empresa de Metro decideix sortir de la convocació, llavors la gent entén de que bueno, s'han de tornar a passar les coses, ja no es té la mateixa força, però sí que es tenen les mateixes reivindicacions de sempre, que eren tres reivindicacions, no sé si us en recordeu, eren, sí. són, nosaltres anem per tres eixos, és que, que es compleixi el que tenim pactat, que és el nostre conveni, que es torni a parlar del tema de les retallades per recuperar tot el servei que teníem eh? uh -huh. o sigui, estem en contra de les retallades del servei que el nostre barri d'un i tot el que han tret sí. i el tema que es torni a parlar dels preus dels bitllets uh -huh. Bé, hi havia doncs, aquestes tres clàusules i finalment eh, doncs, des de l'autobusos heu decidit que, que no, no es faci la, la vaga Sí, perquè eh, en la negociació no s'ha arribat a cap acord, com doncs sabeu. Eh, ahir la proposta, l'última proposta de l'empresa, que va ser un ultimàtum de l'empresa que caducava aquesta nit a les 12 de la nit, eh, bé, bueno, els companys van dir que no, que no hi ha res del que demanaven. i a la vegada també hem dit de desconvocar aquesta vaga, el que no vol dir que desconvoquem totes les accions i totes les les mobilitzacions que hi hagi en aquests dies sí. a favor d'un transport públic eh, més, més, més econòmic eh, i que hi hagi més servei. Bueno, de moment és com un pas enrere que fem, uh -huh. recuperem forces i intentem que realment el que volem és doncs, que l'empresa eh, s'assegui se a negociar uh -huh. a veure de quina manera ens paga el nostre conveni. Uh -huh és l'únic que volem fer. Que allò que ja hem treballat, uh -huh. que, que, que en ho paguin tal i com ho teníem pactat. També hi havia el tema de la pujada tarifària. Uh -huh. O sigui que en realitat són quatre temes els que han obligat doncs, aquesta anul·lació de, de la vaga. No? Uh -huh. Sí, nosaltres també des de principi ens hem declarat contra aquesta pujada de tarifes i uh -huh. eh, encara que això entenem que ha de ser l'usuari el, el primer eh, actiu no, per, per lluitar contra això i eh, amb això ja estem en contacte en, un, en tot el moviment de, que està lluitant per això i des de estarem amb ells. També hi ha eh, alguns altres punts com per exemple l'ajust d'oferta en dies feiners en 14 línies L'ajjust d'oferta en cap de setmana i festius en nou línies; la supressió de la línia 3035 105 i 158; La supressió de tres línies en cap de setmana, el 58, el 75 i el 91 i hi havia l'ajust de l'oferta del, del bus de barri que potser aquesta ha estat la, la més forta pel que fa als nostres barris perquè en cap de setmana doncs no circularà el bus de barri o no sí, circula ja ja no circula ja no mm. eh, efectivament nosaltres venim denunciant eh, totes aquestes retallades eh, i les denunciem perquè nosaltres també som, som usuaris no només som treballadors, som usuaris i ho denunciem com usuaris i també ho denuncien com a treballadors perquè cada autobús que, que deixa de sortir al carrer s'obren de dos a tres conductors. Eh? Uh -huh. I aquestes retallades són molt importants i de fet, el que està fent és que eh, ens, es començarà aviat a no cobrir la gent que es jubilà. No? Uh -huh. I Això per nosaltres és molt important. Poem com a mínim com a mínim conservar el número de puestos de treball a la nostra empresa. Hola, bon dia. Uh, sabem que, que la idea és que continuem lluitant no? doncs, doncs per aquestes tres eixos que parlàvem, no? però s'ha plantejat ara fer alguna, cosa, alguna nova acció? S'ha plantejat fer alguna nova vaga d'aquí en dies endavant, o alguna manifestació, alguna queixa més? A veure, nosaltres, ja saps que sempre ho decidim tot per assemblea, ahir a sí? l'assemblea es va decidir doncs que no acceptaven la proposta de l'empresa i desconvocaven la vaga, però alhora estem convocant a tots els companys i companyes a assistir mm -hmm. a totes les manifestacions i mogudes que hi hagi pel tema del transport públic. No? En concret, avui és la primera convocatòria que es fa, que em sembla que és a les 7 de la tarda, a Plaça Espanya. No? Mm. El què farem més endavant, doncs tot dependrà de com vagi aquesta negociació que intentem obrir amb l'empresa. O sigui, aquesta tarda passa a Plas d'Espanya es continuarà lluitant doncs, per aquests tres eixos, que seria pactar el, el conveni no? el conveni sí. que teníeu fet... Contra a... les retallades de servei sí. i contra l'augment de, de tarifes. I les tarifes. Sí. I una altra pregunta, eh? per quin motiu o de, de quina manera es va decidir doncs, fer coincidir aquesta vaga, no? per què es va fer coincidir aquesta vaga doncs, amb, el, amb el Mobile World Congress? La veritat és que moltíssima gent de Barcelona no sabia ni que existia aquest congrés. Jo crec que tindran que pagar royalties perquè l'hem fet molt, molt famós. Eh? Ara ja se sabrà. Vamos. Eh, no, doncs va ser una conversa del sindicat amb els veïns eh? i d'aquí va sortir eh, que aquestes dates semblaven que eren les més sedients. A aquest... dents. Però... Per mediàticament i també per la pressió, perquè tu quan fas vaga o quan lluites per recuperar un servei, uh -huh. doncs ho has de fer de la manera que tinguin més, més ressò. Més I, més i força això, en aquest sentit. Amb això crec que l'havíem encertat. Home, doncs sí, veu aconseguir bastant, en... bastant ressò, no?, en aquest sentit. Sí, l'únic que ens ha fallat, doncs, bueno, que aquest comitè d'empresa de metro pues, sembla que, mira l'ha vist les cases d'una altra manera Sí, perquè ara quan començàvem el programa llegia unes paraules d'un senyor que es diu Faustino Mondragón i que deia que en certa manera el fet de que Metro hagués votat aquesta cosa havia venut els treballadors de i havia suposat com una pèrdua del conveni col·lectiu en aquest sentit Sí, sí, el de Metro ha estat terrible perquè ha d'ajuntar les dues plantilles amb assemblees massa Eh, decidint doncs, que anem a aquesta convocatòria perquè es compleixin els nostres convenis uh -huh. mm, doncs finalment el comitè d'empresa de metro mm, separa les plantilles i el simóntom referèndum en el que mm, els sindicats no han opinat no han dit si era bo o era dolent aquest cas que portaven i si ha fet votar la plantilla sense aquesta informació només ensenyant uh -huh. el document Pensa que de més de 3.000 treballadors de metro, 3.000 bastant, han votat com, crec que no m'equivoco, em sembla que eren 1.300 a favor, no? Mm. La resta, doncs, o no han votat o han votat en contra. Clar. No arriben ni a la meitat de la plantilla. Clara ara entenc també les paraules d'aquest senyor, el senyor Mondragón, que deia un referèndum manipulat, i clar, no sabíem ben bé, Aquí veix faia referència d'aquesta informació. Molta gent diu que ha estat el referèndum de la Pau, no? De que, de la por. Bueno, sí, sí, o és això, o anem a la vaga, o sigui, no, Ha sigut el referèndum de la Pau. En tot cas, hola, eh Saturnino, bon dia. En tot cas, qualsevol acció que, que proposeu del, des del transport, des dels treballadors, eh, seguiu pensant cada han lligat metro i bus o ara des d'aquesta de, nova des d'aquest bueno, fet que, que hi ha hagut aquest referèndum que ha marcat al final l'anul·lació de la vaga, us plantegeu poder, poder emprendre accions als treballadors de bus? Va, jo crec que estem obligats als treballadors de metro i bus a anar junts, però sí. igual que estem obligats a veure si d'una vegada ho entenem que contra més treballadors anéssim junts, doncs molt millor. Lo que està clar que abans tindran que fer neteja en aquest comitè d'empresa que tenen. Sí, sí, sí. Doncs sí, doncs Saturnino Mercader, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i estarem pendents de tot el que es vagi produint al respecte a veure si finalment, doncs, quines mesures es van, es van prenent. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs molt bon dia. Vinga. Doncs ara parlàvem de la vaga d'autobusos que finalment ha estat eh, cancel·lada i el que fem ara mateix és una nova pausa per entrar ja directament en la informació esportiva. Us ho dèiem començar. Badalona 1, Unió Esportiva Sant Andreu U Fem una pausa i torneu. Un a un, tots els seus sacles s'han passat. Et sento tan, tan a prop com el farc. Que cada copa es fa més gran Volsin un vertudt Júà Sean els seus ulls de so de com this thing is ...segueix la informació més acurada... ...del districte de Sant Andreu a tot un poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui... ...tenim a l'altra banda del fil telefònic... ...en Pol Gustem, molt bon dia. Hola, bon dia Jordi. Doncs al final no va haver més solució... ...que un empat, no?, entre el Badalona i el Sant Andreu. Mm, sí, bueno, eh, un empat a un... Ah. partit que va començar potser malament... ...amb el gol d'Alberto Manga de Falta... ...i després l'empat d'Anna de, Corbueno... Un 1-1, jo crec que positiu, perquè ho va dir efectivament després del partit, a la roda de la premsa que és un punt fora de casa, s'ha sumat fora de casa i és un punt que s'ha de té bo, és l'esforç tòpica i típica, eh? però un punt que s'ha de bo la setmana vinent a casa al veure si, amb una victòria i tres punts més, si construir l'equip a la part alta. Un uh -huh. no, positiu molt positiu, eh? perquè era un camp complicat, a Badalona normalment es tanca molt a darrera, costa molt crear-li perill, es va tenir ocasions per poder per poder, empiar, per poder guanyar el partit no és de poder i vaja, una mica tothom està aigut no, no generen grans distàncies ni cap amunt ni cap avall de la classificació per tant, una mica ens quedem on érem i a l'espera de, de la setmana vinent poder guanyar a casa ara et diré contra qui, contra qui juguem però vaja, hauria a casa estem bastant forts hem guanyat ja l'Ètip Balears i el Mallorca B dos victòries consecutives uh -huh. i el proper rival que tenim és, uh, a veure, el Saragossa B que està en zona de descens, amb 24 punts, per tant, arribar al propici, en teoria, en teoria per, per sumar 3 punts i intentar aquesta escalada del Sant Andreu a la part alta. Bé, doncs eh, esperem que el Sant Andreu aquest cap de setmana doncs, sàpiga valorar el, el joc que té i que, finalment, doncs, sàpiga imposar-se, no? Sí, Aviam. sí, eh, de fet, està jugant bastant bé Sant Andreu últimament, eh, dominen partits, creen ocasions... Uh -huh. guanyant equips complicats, el Badalona era un equip complicat que estava per sobre, que estava sisè, estava, sí. se li va plantar un partit de, de tu a tu i mira, pots un empat. De fet, el, el més lògic del camp de Badalona és que perdis o empatis o empatis. empatis. L'empat està bé, però uh -huh. ens amb l'empat, aquest puntet, que ens, ens anirà molt bé per la setmana vinent. Això, hem de fer-ho i si la setmana vinent perdem o empatem, llavors no al parrer. però si el fem bo i guanyem el, el Sarrago Sabé, llavors és molt important. Uh -huh. I pel que fa a la resta de disciplines esportives com ho tenim? Tot està breument a uh, la muntanyesa, la tercera uh -huh. divisió, grup 5uè que va guanyar dos a un al vic i passem a poli comencem per Baboo, divisió d'or masculina. Els nois van guanyar per fi, contra el club d'ació Barcelona, 9 a 6. Uh -huh. i les noies, uh, les noies les noies uh, no van jugar, juguen el dia 25, per tant no van jugar. Uh, posava que jugaven el dia 25 per tant, no sé per què no hi ha el resultat o no s'ha jugat però vaja, ha, llavors mirarem aquí què ha passat perquè en teoria jugava el dia 25, per tant aquest dissabte contra el Saragossa uh -huh. i en la web oficial de, de la natació espanyola no hi ha, no hi ha resultat uh -huh. quan hi ha resta bueno, hi ha, llavors mirarem a veure a Paroles d'Esport d'aquesta tarda. I també et destaco uh, sí. un, un èxit de, com sempre a casa en mà, tenim èxits del Club Natació Sant Andreu. En aquest cas, uh, l'equip masculí natació s'ha proclamat Campió d'Espanya en categoria jove a un campionat que s'ha celebrat a, a la piscina Ries do Sur de Pontevedra. Uh -huh. Vaja, parlarem de Paroles d'Esports i el podem localitzar amb l'entrenador d'aquest equip masculí a veure què ens explica com ha anat, perquè, vaja, de nou, campions d'Espanya, joves i a cantera. Molt bé, doncs més informació esportiva aquesta tarda a partir de les 6, a través del Paraules d'Esports d'aquesta casa. Sí, doncs, doncs a partir de les 6, a veure si, quin protagonista tenim del Sant Andreu de, de futbol i amb aquest de, de natació. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Pol Gustens, per haver connectat amb nosaltres i ja saps que... Per seguir la informació esportiva doncs podem triar el Paraules d'Esport daquesta tarda a les 6 i ens informareu de, de tot, oi? Exacte, de 6 a 7 amb tota la informació d'aquí a Sant Andreu. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i nosaltres amb el nostre programa d'avui. Fins ara. Adéu bon, dia. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs eh, fem una pausa i atenció perquè el que heu de preparar ara mateix és eh, bolígraf i paper perquè perquè per de tot seguit eh, us oferim donc, la nostra habitual agenda. Buxis és faguema. És districte de Sant Andreu de Paomamat, Radio Trinitat de Pella. No ens feiu. La primera emissora local de Oci notcturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24. L'alis Liitat ve 91.s és fa Si vols saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Tal i com us dèiem, cal que, teniu, cal que tingueu el paper i el llapis a la mà perquè us oferim algunes de les activitats que podeu realitzar en els propers dies. Comencem parlant de Naturalesa Subjetiva, que és una nova exposició de fotografia que es realitza a la Nau Ivanov. La L'Anao Ivanov, de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins demà l'exposició del Naredondo, fotògrafa. Naturalitat Subjectiva és un treball desenvolupat al Parc Natural del Garraf durant sis derives realitzades entre els mesos d'octubre del 2010 i gener del 2011, per al màster de Creacions Artístiques, Realismes i Entorns de la UB, amb el professor Pep Mata. A través de l'apropiació del paisatge, procés creatiu íntimament lligat al lloc, les imatges porten a la memòria alguna cosa més que el moment en què van ser capturades. La mirada subjectiva conté el record, un reflex de llum, una gota d'aigua, rossada la cara nord del camí... Hi ha alguna cosa que s'escapa de la càmera, darrere de la geometria i la força centrípeta de cadascuna de les instantànies. Per això es presenten entre, entre vidres com mostres de laboratori, com si per a descobrir el que amaguen es necessites un microscopi. Naturales Subjetives, la primera mostra de fotografia fruit d'un procés creatiu que ja va ser exposat al passat juliol al bar Macondo de Barcelona, on l'autora fa servir la fotografia com a eina de comunicació amb si mateixa i com a eina d'expressió amb els altres. Sent el color verd, el motor creatiu. El grup de fotografia fotossegrera és una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats a la fotografia, en especial a totes aquelles persones que es vulguin iniciar en el món de la imatge digital. L'objectiu del grup és crear un punt de trobada de la gent de la Sagrera, aficionats a la fotografia i en col·laboració amb les entitats del barri. Recordeu que l'entrada és gratuïta. I no ens movem de la Nau Ibenov perquè hem de comentar-vos que durant aquesta setmana, ja és l última es realitzen els tallers bàsics de fotografia. La Nau Ibenov de la Fundació Sagrera, la carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquesta setmana un cicle de tallers bàsics de fotografia. Avui, i dimecres de 7 a 9 de la nit, el Fotosagrera, com deia Milenao i Benof, organitzen quatre sessions de dues hores per tal d'iniciar a la fotografia, els que estiguin interessats. Es tractaran temes com la càmera digital, els símbols, i el menús, les opcions de funcionament automàtic i manual i com traure el màxim partit. També es tractaran temes relacionats amb tècniques fotogràfiques, aplicats al digital, de fet, principis bàsics de la fotografia, a més de petits trucs. També la llum i el color... Entre altres coses, com il·luminar i com mesurar la llum. També la composició de la imatge, tècniques i principis per compondre la imatge. El grup de fotografia Fotosagrera és una entitat sense ànim de lucre que promou activitats dirigides a tots els aficionats de la fotografia, en especial a totes les persones que es vulguen iniciar en el món de la imatge digital. El preu de taller és de 20 euros, però clar que pels amics de la nau és de 15. El nombre màxim de participants és de 30 persones, però podreu trobar més informació i fer les vostres inscripcions al web formació i de la Sagrera de la Neu Ibenov ens n'anem ara ja directament cap al centre de Sant Andreu on trobem la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, i hem de dir que allà es realitzen fanzines, art futur copiat dels anys 80 fins ara. Així és la Biblioteca Ignasi Iglesias Canfabra. El carrer del Segre número 24 us ofereix aquests dies a l'àrea de còmics una exposició dels fanzines de la col·lecció particular de Miki Puig, excomponent d'una de les bandes imprescindibles dels 90, Los Sencillos. DJ, amb gust, productor, eh, productor elegant, diuen, label owner i sobretot col·leccionista de discos de molts i de fanzines també de molts. L'exposició ens introduirà dins el caòtic món de l'autoedició fanzinera i del món mod, punk i soul dels anys 80 i 90 a la ciutat.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 I hi ha més coses per comentar-vos, com per exemple una parada de llibres que ja a Sant Andreu que recapta fons per a projectes solidaris.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 Trobareu novel·les, literatura infantil, i és de viatges, entre molts altres modals. Aquest llibre són donacions fetes pels veïns de Sant Andreu i es venen en un euro, com ja diem, una quantitat asseguible gairebé totes les butxaques. I atenció perquè aquella gent doncs, que ens estigui discultant ara mateix i que es trobi sense feina, us oferim un programa que es diu Activat per l'Ocupació.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 T'ajudarem a triar les sessions més adequades de les teves necessitats i interessos. Consulta les sessions programades i inscriu-te ara directament a través de la web o trucant al 012. I atenció perquè eh, hem de dir-vos que la l'Anna Iuhanop de la Fundació Sagrera, el carrer Honduras número 28, us ofereix fins al dia 7 de març l'exposició d'escultures de Susan Assum. Es diu Frutos i és una exposició escultòrica que es realitza a la nau Ivanov. La L'Anna Vivanoff, de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins al 7 de març l'Exposició de d'Escultures de Susan Assum.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 la fusta, al costat de la tela suau i acolorida expressen aquesta dualitat de matèria i ànima. Molt bé, doncs eh, tenim... Poc temps ja per, per acomiadar-nos i per dir-vos que ens retrobem demà a la mateixa hora. Donar les gràcies a Patricia Soler, gràcies. a Cristina Lliteras i a Nacho Delgado per la seva participació en el nostre programa d'avui. I ara feu una pau, ara marxem i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Adéu.